Creiasa zăpezii e o vrăjitoare nemiloasă Poate să transforme inima unui om în gheață Și să-l facă sclabul său Înseamnă că trebuie să ne ferim de creiasa zăpezii Dacă o să vină aici, am să o topesc în foc Și apoi o să devină crăiasa apelor Mai aud pe cineva râzând Cine este? Se află cineva la fereastră?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 Kay, suntem cei mai buni prieteni! De ce nu mai vorbești cu mine? Kay! Kay nu-i mai dădu niciun un pic de atenție Gherdei și început să se dea cu Sania. Gherda încercă să-l urmeze, dar el se ducea atât de repede încât Kay. în curând Gherda îl pierdut din vedere. Dezamăgită, aceasta se întoarse acasă. Sania lui Kay prindea viteză. Deodată apărut în fața lui o sanie mare cu cai albi, iar aceasta trase cu ea Sania lui Kay. La început, Chei se amuză, însă mai târziu îi se făcu puțin frică. Sania îl duse într-un tărâm al zăpezii. Casey văzut un castel mare de zăpadă în fața lui. Cineva coborî din Sanie. Era Crăiasa Zăpezii. Bine ai venit pe tărâmul zăpezii, Chei! Înainte ca el să poată spune ceva, Crăiasa Zăpezii își puse mâna pe capul lui. Vraja funcționă,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 și se trezi în fața unei grădini. Era o grădină minunată, cu o mulțime de flori. Nu văzuse niciodată în viața ei atât de multe tipuri de flori. Gherda le privea încântată, dar în același timp observă că florile nu aveau niciun miros. O doamnă se apropie de Gherda. Bine ai venit, fetițo! Mulțumesc! Cine ești, fetițo? Și ce te aduce pe aici?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 Hai să mergem! Lacrimile gărdei căzură pe mâna lui Kay. Căldura și afecțiunea își făcură efectul. Kay începu să își aducă încet aminte. Gărda? Oh, te-am recunoscut! Îmi aduc aminte totul! Văzând asta, Crăiasa săpezise în furie și, și scoase bagheta magică să o vrăjească pe gărda.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 Hei și Gărda și-au luat rămas bun de la Lila și s-au întors acasă.